Крок виконання мого прохання встановлюю 24 вересня цього року. Командир партизанського загону, підполковник Червоної армії Васильєв. Цей лист я написав у містечку Черніху біля самого Гестапу. Було так: від Скомських я пішов на світанку у лісі мене вже чекав попереджений владиком Метик. Метик а Арештів більше не було. Товариш Міхал усе знає. вже в заході. У Черніхуві на конспіративній квартирі мене чекають. Туди йти лісом. Ніч застала нас у дорозі. Опівночі підійшли до околиці містечка. Я знав, Десь тут жандармський пост, комендатура. Куди ж веде мене метик? Зайшли на подвір'ї. Дивлюсь, звичайна криниця, зруб із барабаном. Прошу, пана капітана, в студню. Я заглянув у колодязь. На глибині двох-трьох метрів темне дзеркало води. Ну, запрошують. «Значить, треба!» Намацав носком черевика драбину, спустився на метр, зліва замерехтів вогник. Я пірнув у боковий люк і опинився у кімнаті. На столі друкарська машинка, радіоприймач, у кутках автомати, нари. Мені назустріч підвелася Янка, партизанська зв'язкова. Поруч із нею якийсь незнайомий чоловік. Комендант місцевої пляцовки. Відрекомендувався він. Примітка. Пляцовка пост. Найменший організаційний осередок армії Людової. Тут зустрічалися підпільники і партизани. Помовчав і додав. А це... Наша пожарна квартира. На випадок небезпеки партійні працівники можуть перебути тут не один день. Що вдалося дізнатися про Ольгу, грублів? Поки що небагато. Їх привезли у Монтелюпиху. Звідки мені у свій час чудом вдалося вирватися? Як врятувати Ольгу? Як допомогти врублям? Тут і згадали Тегеля, шефа каменоломень. Комендант Гестапа Нойман, давній його приятель, міркував польський товариш. Тегель, нам це достеменно відомо, уже не вірить у перемогу Рейху і готовий будь-якою ціною врятувати свою шкуру серйозно продумали всі деталі. Я тут же написав згаданого вищого листа. Польські друзі переклали його німецькою мовою. Домовились, що 19 вересня увечері Метик сам з'явиться із цим листом до Тегеля. Шефа каменоломень візит підпільника здивував і налякав. Та Метик спокійно роз'яснив, «Це у ваших інтересах, пане Тегель? В інтересах вашої фрау і ваших кіндер?» «Ніхто ще не тікав із Монтолюпихи», – простогнав Тегель. «Та й пан Нойман не з тих, хто випускає пташок із клітки». І Тегель пообіцяв таки зробити все можливе для врятування схоплених. Наступного дня знову зустрілися – Цього разу, як зажадав метик на лісовій галявині. Вашої молоденької радистки немає у Монтелюписі. Випалив тегель, побачивши здаля нашого зв'язкового. Сьогодні вранці, її вивезли невідомо куди. Тих інших теж не виявлено. У Безкидах. У Криницю спустився комендант пляцовки. Тадик чекає. До партизанського загону Тадеуша Григорчика, Тадика.